Zerbitzu publikoa denetan eta denentzat hori da erabilia izan den lemetarik bat. Atzo, Zerbitzu publikoa mobilizatua, eunka pertsona bayonan, eunta goita emerezi mila pertsona uh, frantziako barne ministrizaren arabera. Eta gurekin, eh, funtzio publikoari, Zerbitzu publikoari loturiko gaiak aipatzeko. Bixindikalista ditugu, alde batetik Peio Dufo, serretekoa, egunon. Egunon. Eta Jeronimo Prieto, la besindikato koa. Egunan. E, egunan, bai, ez da zuteran. E, peo dufo, Makronek itzamanak zituen aldaketak funtsio publikoan, oztarat, abiatuagira, oait, bertitua da? Bai, bai, abiatuagira, argita garbi uh, ikusten da trenbideetan, eh? uh, ikusten da beste servitzu publiko guzietan, uh, langilean estatutuak uh, kendu nahi dituzte, maiz eta erran esatz, berritu nahi dituzte la, horrek nahi du zinez, uh, Kaltetuak izanen direla langileak, lanpostu hainitz e, desagertu nahi ditu gobernoak. Azkenean e, zer gertatzen ari da, serbitzu publikoa den hori, e, da pribatuari pasatzea, eta aksio dure ateratzea dilu atelatzea, diru publikoarekin. Hori askiarregi ikusten da gaur egun zer den gobernualen estrategia. Mm -hmm. Jeronimo Prieto, Macron ideologikoki gastu publikoaren mugistearen disipulua da, ideologikoki, egin eh, aldugu, ez da den edo galdua den borroka bat jatenik asigabe. Ez, e, zutuzte, hori gure eskuetan da irherutzea e, hori, bu, dit, nuk guri bohoka ideoložiko animareko bat buruzenari da gaionetan, zoraz, e, so adibidez, hainitz liteke mintzatzeko, ea normal edo ez anormala denez, zor so, e, publikoak ukaitia, mea e, nik, posatuko nuke, beste sensek eta gaionii buruzlotuta galdera bat, ea sinisten dugun, funtzionario batek, improdutivoa denik. Eh, ez duela betetzen eh, lana, lanaz eta jendarteari zerbitzurik. Hori eh, erantzen badugu eh, ez, uste dugura funksionarioak betetzen dute eien lana, bon, zenta, zertarako nahi dute hori aldatu. Eh, eta peo kek jenduela bezala, eh, Macron, bera hidrologian, eh, publikoak, Ez da, langinen estatua, da publikoa den, jendartearen meseretan diren uh, servizuak eman eskub kibatuetan. Giren mm, nazuet, eh, galdera bat bah, ikusten dut erantzuna. 6 milioi funtzionario frantzian, gutik gura bera, sobera bat dira? <laughs> <laughs> <laughs> artzen dut, artzen dut. <laughs> <laughs> <laughs> Argita garbi ezetz, nikeran anunka ez dilela aski ez dira skis enta camporat uh, uh, igorriak dira normalki ki funtziona uh, durene uh, lan batzuk Eriko etxeetan adibidez Gerota gehiago baratzen zain parte batzuke eh? arbolak eh, mosteko eta guzti beste enpresa pribatuei eh, kanolatua da lehen heriko eh, langileek egiten zituzten lang guzio horiek eta hor eh, ikusten da jadenik ez dela aski normalki ez litaikeholako beharrik ez eh, litike kanpoko enpresik deiitu beharko heriko eh, edo herrialdeko Uh, Obrean egiteko normalki Baina ez da batereara Ikusten dira uh, biden uh, uh, berritz hartzeko uh, Ikusten dira Kolaz uh, Ez da kinor eta nor Eta horrek erakusten du Ez direla aski ezkenean Eta enpresa pribatu hori Ematen zaie dilu publiko bat Egiteko normalki publikoak Egin behar zuena Eta ez da egiten Hori ez da normala, gaur egun ez dila aski. Merkeago ba... dela koberba da? Ez, bat erbela, nork siniestuko du merkeago dela. Hori, gezu rutsa da. Gehiago pagatuak dira pribatuan publikoan baino, Eta hori, badu sortzi uh, urte uste dut ez dila diru sariakigo, nork siniest txikoruke hori. Ba, denak hemen publikoan uh, diru sariako soa pal dilera. Gezu rutsa da, hori da gerla ideoloziko bat, Jeronimo Kerrandon bezala bat dira hogei urte ari direla egunero, tremide eta kolangile euh, publiko kolangile errakasle euh, eta gusi hoiek privilegioak bat dituztera bat zer, nun gesurruxada, bat ean hori egunero erraten denean prestatzen dira prestatzen da jende artea eranes begira aldatuko dugu sistema eta emanen dugu nun komunbadian publiko kolangiileak baina azken finian eramezala ge surrutzada eta tentsuk gabekoa da aipatzen da berdat funtzionarioen estatusa ez dain bestea aldatuko jagonimo prieto uh, bon kopuroa bai murisketa baina uh, estatutusha ez lasaitzeko diote gobernutik Bai, me, omen, la xaitu barco gira bere anunzio guziarekin ez hor uh, uh, ari gira atakatzen uh, puntu zehatzetana, arribidez kontradizuazioa. Uh, Kontratualizazion delako honekin uh, deia da estatuari uh, atake ori, uh, azteko, eh? a ataque bat. Presaski kontraktuel hori zehazteko ha initza aipatzen da da funtzionarioen ordezkatzeko eta baldintza txgoetan zen nola definitzenzakezuko. Printzipioz uh, baldintza kon uh, txargoetan. Principios ez, ber einean izan bakoleike uh, aldiz demora mulistu batean, menor sinitzukoruke langile batek bere bete beharren araberako uh, lanaz um, notatu edo Uh, dena uh, ez dela malgoago izanez Fen, da prekarizazio bat kontizazio nik uh, berdin ematen dut prekarizazioaren prozesua eta prekarizazio prozesu horrek jendate osoan eratzen ari da horira uh, funtxean uh, pribaturat eramanez uh, gubernnemendu horrek indartzen duen bide bat eta ikuuse nugura jendahtea liberalismoaren. Uh, ondorioaz gero eta gehiago bada guretako hainitz uh, pobretasunean uh, erortzen direnak eta jendartea koizionatzeko uh, zerbitzu publikoak dira uh, erantzun bakarrak eta ez pribatuen gehiago ustez. Funzio publiko kolangileak karrikantzietan atzo, Greva orrorki eta mugimendu soziala aipa gaiaste azkerondako goiz begina, labeko jeronimo Prieto eta CGT ko peyo Funtsio publikoaren azerriaz mintzatzen segitzen dugu, aipatu ditugu gai batzu, eh, funtzionarioen eh, zemakiaren edo kopuruaren murriztea 120.000ak eh, kendu na bere mandatuaren morana. Emmanuel Macronek, kontraktualizazioan eh, eh, emendatzeare malgutasun baten izenean edo ere ipatu dugu, bada beste gauza bat eh, kezkatzen dituna funtzionariak, pei odifo, eh, poen dendiz delakoa, indize puntu hori, izostua dena, eh, prikarizazioaz mintzuginen hori ere parte da, eh, funtzionaren prikarizazioan parte? Ba argita garbi, eh, funtzionarioak elan egiten dute egunero, Uh, adibidez uh, dezagunok uh, uh, zikinunziak biltzen diuen norbaitek uh, iganalde, beste egun eta gusi lan egiten du berak. Eta, eta azkeneko uh, sortzi urte horietan uh, uh, diru sari... Uh, Uh, ba, apaltze bat izan dazkenean, ez baita igo, baina bizitzaren presioa igotzen da beti, hor da uh, nork uh, onartuko luke uh, gutiago irabaztea uh, lan berdina eginik, uh, beste egunetan eta holako baldintzetan. Hori zinez harri uh, gariada gaur egun holako uh, uh, politika bateramei eramana itsatea inbeste urtez gober, gobernu ezberdinekin ez da un artzenal ola korik uh, Ez dakit nola erran, baina beritzere hastian erran duten bezala, uh, pribeleoak badilera publiko kolangile entzat, uh, gezu rutsa da, hori gaiten da, justu dien dartea prestatzeko, uh, ian uh, baldintzaren muristeko, diakinez ez dilera batele honak gaur egon. Funtsio publiko haipatzen dugu, lauro kortasumatean, Jeronimo Prieto, ikusten duzu, erbada, sail batzu, zerbitzu publiko batzu, besteak baina gehiago unkiak uh, lita izkenak, edo arriskua handiagoa dutenak? Bon bai, hor gai bat eh, unkitzen gaituena berriki eh, hemen eh, ipareskolegian, dalka goaren eh, sortzearekin, batu beharko litezken, erri eh, langile, eh, sinikatuen langile, eta beraz, hor eh, Estatu berlineko eztabaida da eh, bada, Eta tentasioa liteke justuki uh, sail zonbat uh, externalizazio atzea. Beraz, uh, hemen, bai, gero ere hartzen albara, sailka ere uh, ospitalean badira sektorea eta aspaldi solitzarres hartu dena ere pribatut privatizazioa sartzen da zerbitzu son batzuetan deia horrek uh, kureatzen ituztera eta ahizkoa uh, bada handitzea ere eta uh, azken demoretan gu gribararia gisa ikusten nugu nugu uh, Bon, labeko okide bat entzat hori eh, no ez, ez genuena, da poliziak ere txarotzen gaituzte, zenta sentitzen <laughs> dutelako oiek ere eien mailan, eien eh, estatutua kolokan eh, izanen dela laizte. Hori da, greba egunetan egunero poliziak ikusten itugu, eta egunero hoiek uh, sustengu hitzak baituzte gure gain, Egan ez, uh, orra, atxiki behar duzue eta irabazi behar duzue, zentazuen gu gira, eta guk dugu denagalduko, gu, eta publikoko langile guziak. Piskat, harri zenta gariada, zentai. Harri gariada, bai. Hainitzetan hai, hai erraiten dena, da, ba, orra, gire balariak uh, parean dituzte polisiak, ez? ez? Ditugu parean, azkenean, ditugu uh, gurean doan, eta, eta orra, susten gu morala handi batekin eranenuke. E, egia da... Uh, Ongi egiten du Jero Nimoko hori azpimahatzeaz, eta uh, olakomezu hainitz uh, eskuratzen ditugu, eta pentsatu uh, gabe ortik eto rikoziler azkenean. Uh, Ustedut uh, gaur egun, uh, orra, tremidetako langilekin asidena, orain uh, publiko ko langile guziekin, bihar uh, privatu ko langile guzie entzat izanen da, lan baldintzen txartzea, e, diru xare, e, apaltzea, eta guzi hori ikusten da, nola pasaden beste herrietan Europan, eta batez ere Espainian, hemen erretretadunen zat diru gutiago asten da, e, gero eskatzen da, e, baionako erriko langileko e, langileeri, e, lan gehiago egitea diru sare berdinaren zaten, bostoren gehiago irabetero, Ez da ola koriko nahitzena, ez da posible? Ala ere, dinamika, azken urteetan ez da atzokoa, men dinamika tipitzena idela jendek zailtasunak baitu zera karikara joiteko, Erreiten duzue, poliziaren adibidea hartuz aldez aldatzen dutela eta estimatzeko e, zien lanak, baina nola? nola Inoen estatu, estatuak dituztenak, eh, estatus publikoak dituzten langileen goaren aldetik. Eh, gero, bara proxesu bat, eh, solitzarez eh, omen eskerreko gobernamentutik hasia eta aratago ere, da elkomri eta Macron lege lan legearekin batera ere, efe efektoak kokatzena aridirela eta e, orain estatu publikoak atakatuz, permituko luke bigarren fasietan, Ba, nola bilakatzen, bilakatzen halko dira kontrata normalak, privatuak bezala, atakatzea, ja, soldataren uh, moldeak, lanbalditzaren moldeak, e, eta, Beraz horretarako, uh, arresi e, estatutu publikoan, uh, estatutu, bai, funtsionalioan estatutu aktakatuz, arresi hori uh, hautsiz permitituko luke lanlegeak finkatu dituzten araudiak, bete-betean uh, ekartzea datoren hilabetetan. Uh, Uh, eta gero bai, uh, eh, ni egin dut sergatik funtsionalizak berdituko lako zerbitzu publikoak Me, behar ditugu zebizu publikoak zenta jendartea biziki uh, edo hand, parte handi batez onkituada eta sufikarioa uh, jasotzen ez du uh, batezpetan uh, ekartzen elkartasuna uh, feen beden karrikarat xailagoa da Euskal iriguna Elkargoa barkatu haipatu duzu uh, Jeronimo Prieto uh, ahrisku bat bezala uh, funtzionario bat zuen zat uh, bat izan nahi aldera. aldela uh, zure sinikatuak, lab eta ipatzen dure aukera bat izaiten aldela Euskal Elkargoa zerbitzu eh, publikoan eh, indartzeko? Gu guste dugu uh, eta alde izan gira argita eta garbi uh, ipar eskoalerriak ukande ezan istutuzio bat beraz gu borokatu eta deitukuru dugu unen alde uh, izaitea uh, gero uh, ez gira etxuak barakigula hori uh, ere dela liberalismoaren perspektiba batean ere kokatzen dira gure lujale eta zunan, meia, kokatuko dira besti lujal dutezenan Frantzista Tumailan, metropoliak oriak sortuz. Gero guk erraten duguna, gu geuk pausatu baditugu ez da bairak. Ez parixetik kokatuak, baina gu geuk, eskualeriko jendarteak, nora ikusten du, bero etorkizuna. Zendira maragoriak, ego aldean egiten den bezala. Zendiren maragoriak eta Kuk bilduz guztiok langileak era finkatuz hemen gurik kapenak eta gero parean pausatuz parean gure hautteten parean pausatuz uh, zer nahi dugun eta nola trinkatzen dugu aera. eztabaira hemendik pausatuz baina inpos inposaketaik gabe eta ez parisetik. Hm. Bego dufo, ZGTko uh, aziran, ikusten duzu uh, uh, ideia hori edo printzipio hori, tokian, tokiko, sartzeko uh, CG... estema batzu. ZGT-ren ikust puntua, ez du nire haipatuko, baina behintzat. Zer uh, da, arrisko bat badela, bai, eh, kargo rekin, uh, bat dela, uh, erri elkargo horrekin, batzuk burugi belean, bat dutela beste proiektu bat, haipatzen da tokiko elkargo bat, Baina, uh, bada ere egibilean orra, serbitzu publikoaren ukatze zerbait edo ber uh, molatze zerbait ez dena hon izanen langilentzat aski, aski argi uh, ateratzen daurain. Hora, gero uh, Joronimo Kerrandu mesara eta berriz erantzuteko leengo galderari, uh, zertarako jende guti baden mobilizatua edo ez aski. Ediendek ba, ez du siniesten mobilizazioan. Ez sinten zen azken urte horietan ez dugu ir irabaze, e, irabazean dirik lortu, eta eta e, eta komunikazioa hortara doa ere erraititen da trenbidetako bohoka hortan e, gobernok ez dora mogemanen baino egunero egiten ari da gobernu hori. Baina ez du adierazten etabideetan gu baddaki gubernnetik, Eh, Ordonentziak izan behar ziren uh, gero legebilzargian uh, uh, lege pasatu dute geroer uh, uh, een leearen uh, aldaketak eek proposatu dituzte hamar bat Len uh, lehen irakurketan orain sena senatorioen artean uh, aipatuko dute berrit ere beru gogeita hamar uh, uh, nola deitzen dira izaman du hemendarkin uh, proposatuko dile Beiduriz, eh, gobernoa, gibel egiten ari da eh, gure borrokaaren parean. Eta hori, adieraziberda ez da nahiko, ez dugu irabazia, baina irabazten ari gira. Eta diendak ez du sinesten ez baita oren inguruan komunikatzen. Baina diendak ez badamugitzen argi da galduko dela, dena galduko dela. Una funtsu uh, publikoaren hasege aipatu dugu uh, goizzutan uh, zuekin uh, Jeronimo Prieto Lab sindikatukoa eta. Uh, periodioifo uh, Ckoa uh, azken uh, azken izon batguntzeko. Justu, uh, gogoan dut uh, gogoan dugu bere uh, uh, buruaz beste eginen uh, Sigaieko Pariseko langile bat atzo tren baten azpirat uh, bota du bere burua eta aurgekerkustendu ere zen uh, bortitza den uh, gaur egungo mugimendua. Eta ba, horretarazkut oh, gu gainera esentzefeko langileak ziztela, gribantziztela egun Berbada gai horren inguruan ere gehiago emintzatzeko parada izanen dugu ondoko egun eta hasteetan Milesker gure gana atieto egunan